un pohem cât un pachet de țigări nu mi-aduc aminte nici când și nici cine mi-a zvălit pachetul ăsta de țigări sub nas pe vremea aceea nu începusem să mă gândesc serios la fumat nici măcar așa ca la o posibilitate să stau întins pe iarbă vara sub un copac să fie duminică soare soarele afară raiul să-mi fie aproape și o să imaginez totul ca și cum m-aș fi gândit la o femeie, cum altfel abia am ființat să mă pot apropia de o idee absolut necunoscută să facem cunoștință bună eu sunt Manuel, întind mâna tu cine de dracu ești trebuie să-mi par necesară, Doamne nebunesc trecut în șeptelul tău de fumător și nici măcar nu mi-am dorit sau măcar să fi știut la ce mă pot aștepta chiar și așa fără iubite și fără fanfare, tot aș trebui să știu dacă e de bine sau dacă e de rău dacă e moral sau imoral dacă i-aș putea face față fără să plâng, ori dacă aș putea să plongez gol-goluț în matra a zilor mele, direct și fără fisuri de menisc, ah dacă aș fi știut, dacă aș fi știut, ori dacă aș fi putut măcar alterna, fără regrete, fără durere, fumatul intens, cu jogging pe coridorul de zbor, a unui aerodrom în plină viteză, sau cu o de vid, sau cu o bucată mai dulce dintr-un cais, sau cu pierderea prietenilor, ori a soției și a tuturor normelor revoluționare, sau cu băgatul în vene, ori cu băutul în pauzele de masă și dintre blocuri, înainte și după, sau dacă măcar aș fi putut trage pe nas, încă să pot da flul liber unor extrem de reușite cerculețe de fum, fără să supăr pe nimeni în jur, și asta să fi fost toată olimpiada mea pe viață, ori să fi putut cumva afenta și să fi tras mai puțin în piept, fără riscul acestor puternice acumulări de noxe în alvelorile căptușite cu de căpioare ale plămânilor mei Poate atunci și universul s-ar fi poziționat o țară mai bine, vorba știu cui Chiar dacă inima și trimit primit în continuare deversarea stupidă a surplusului de nicotină Noapte de noapte cu toana numai chimicale și pe deasupra scâncetul ăla de hienă Al reproșurilor înlănțuite și alorelor necate din exasperare în fum până la obnubilație, aș dacă aș fi știut, dacă aș fi știut, sau măcar dacă aș fi înțeles de la bun început, ce dezastru provoacă dependența, precum visul utopic, mila și indiferența, asociată la răutatea lumii, sau măcar dacă nu mi s-ar mai fi umplut zilnic torba cu deziluzii, până la cota de avarie, depresie, nebunie și crimă, și aș fi putut opta la final de act între două variante de cancer și o doză strong de amfetamină, dar nu, prea multe sunt la care tu spui nu și nu, la toate când sunt de gândit, de rezolvat și de suportat, și asta dintr-o dată fără resurse. O, sunt un sărman fumător cu o singură unghie pe zi, jocul ăsta lipsit de fair play, o să-mi macine nervii până vor deveni pudră, și nici măcar nu mi a imprimat pe ambalaj numărul de cui disponibile, nimic nu poate fi adăugat. Nu mai consumat. Și eu cum să-mi pot organiza viața, orele de muncă, pensia și totul tragiul și ce să aleg și ce să las deoparte, sentimentul tragic al vieții? De la aș putea ușor să mă dispensez, ca și de multe alte gogorițe intelectuale, de parcă eu și cu animalul inimii mele am fi dispus să murim așa, politicos și lipsiți de rezerve. Apoi imaginea aceea sinistră și insinuarea din textul antireclamă fumatul dăunează grav libertății și frumuseții, mersului bun al circulației în jos și în sus, la stânga și la dreapta și mersului pe loc precum și sentimentelor fiilor, părinților, nepoților, chiar al stării nepoților în egală măsură și asta în timp ce tu continui să-mi vorbești tainic despre rostul luni suprapuse și despre asumarea singurei libertăți posibile. FAC! Ah, Doamne! Dumnezeu meu nedrept, necopt, a fi trebuit să te naști copil și nici de cum bătrân, atunci și numai atunci am fi avut amândoi, un numitor comun.